Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalama, la rasulillah. Evo da okončamo sa hatmom. Došli to, ovo se prijezva Ameđuz. Sura nebe ili vijest, neka vijest koja će se desiti. A oni su pitali o tome, pa kada raspituju sa o vijesti koja će se desiti, ameđete sa'elun, ani nebe ili azim. Na osnovu ga je bila naba, radio naba, radio vijest. Nebe je vijest, pa nava dobilo, pa ne, I ona se ugasila naba. A desit će se ono što se desiti, ili oni pitali ili ne pitali. Ili požurivali i ne, ne, ne požurivali, jer već sve je dešeno. Ovo već sve se desilo, što mi sa živimo, već se desilo. U Allahom znanju, već postoji, već se zna. Samo nemamo mi prestav o tome. pa evo zato učimo Kur'an i završavamo sa Hatmom i opet počinamo sa Eliflamimom, jer Eliflamim se nalazi na početku Kur'ana. Pa tako šeitan najviše mrzi kad mi završimo Hatmu i odmaz, ono tam ponovo. Velija neće odustat, ponovo uči. Pa je zato se uči, i to se zove mala Hatma. Pa kojima je hođama mrsko učiti, čitav Kur'an prouči malu Hatmu, mora je predati. I to je Hatma, samo mala Hatma. Jer je poslanik rekao, iši kad hoćeš leći, proći malu hatmu. Sinović me neko pitao šta je mala hatma. To je vela triput, Felek, Nas, Elham i Eliflami. Jeste sad razumili šta je mala hatma? Pa kad hoćete odijete danas na mezar ili sutra, evo morate danas otići, prije će vam vrijeme proći, nek znaju naši umrli da je ući Bajrama. I proći tim i malu hatmu. Kraj mezara stane, nazove Selem, proći triput, Kulhuvela, Kuluzbr, Felek, Kuluzbr, Nas, Elham i Eliflami. Ako ne znaš Eliflami, po ne se tamo ima u knjigama Eliflami, nauč ili čitaj dok ne naučiš. Ima u raznim knjigama Eli Flamin, a ovo, bar ova tri surete, mislim da svi znamo. E, ste sad razumili šta je najbolje kod... Morate još El Haku proučiti. Jedan je proučio El Haku kraj mezara, ne znam koliko svima bilo fajde. Samo što je jedan naišao pod svima umorlima bilo koristi, što je proučio El Haku mutekatur hata zurtum umla kabir. To su množene od kabiru, ka, kabiru. Vi se zanosite do dunjalkom dok ne dođete u kaborove. Kabor je arapska riječ. Mezar, ne znam, ali turska, perzijska. Al-Haku vrijedi kao hiljadu ajta jer je poslanik rekao ko može proučiti od jednog hiljada ajta? Kažu ko to može? ja Sulala. Ko proči suru? Al-Haku. E sad, ko zna Al-Haku? Uglavnom sura, a mi idemo po redu po, po, po nekoliko sekundi, gdje koliko zapnim. Na kraju se ovdje spominje suri kad će Kjafir kazat ja lejteni konto turava, da sam Bogdom bio prašina, da nije nikad postojao, toliko će Kjafir biti teško na hiratu. Ovdje se često spominje, pitajte o sudnjim danu. Evo sura na Azijat. Jesalunekani saate, jane morsaha, kad će biti sudnji dan? Mnogo, mnogo, na mnogo misli u Kuranu. Samo Allah zna kad će biti. I to će biti odjednog, bagte, odjednog to to bi čudo, jednom čuda, jer od je jednom svemir nastaje od jednog čega i nastati. A Sura Abese idemo ovako brzo. Abese vetela, kaže namrgodio se. Alehijal sam komalomo bilo nezgodno. Malo pričao s ovim amušlicima bogatašima, a došao jedan slijepac, um i mektom da ga nešto pita a Avanov, ovaj eto pojavili se čekaš dok završim s njima. Znaš kad ti sad pričao, rekao bih, dobre ti stani, vidiš da s kakvim ljudima ugledim pričam. Pa ga Allah ukoriju, možda on kad je bolji. Isto kad jedan naiđeu podaran, pa kaže šta veriš zaoga, šta će kaže nema on igdi ništa. Naiđe jedan ugledan, kad on mora se oženiti, mora naći otiš mora podijeliti. E kaže, slušaj, kad je poslanik, ja mesabu, sabo. Ovaj što je podaran, on vredi više jedan sva zemlja ovakija. Tako da mi ne znamo ko je kod baga dobar, ko nije, pa i ovaj slijepac, nama je to opomena. I kad neko sirotine nešto pita, reci, jer šta, šta si trebao, a da ne bolje, ko si ti, šta ti hoćeš. Mi neka na telefonu, znaš kad nas neko zove, pa ne znaš, pa ako ne znam šta mu reko kad prepoznam. a, a, to si ti, jelde, a onda se tek sajni, sa salamu alaikum ponovo, šta imao, kako si, kad skontavaš ko je, ovako dok ne znaš ko je, dobro i mora skako bilo. Ko insani, i ja sam u temi loš, nismo mi sveci. Peto pa je pengambere, pa je jedan neuzubila svaku noć na jaci učio ovo abese. Da on rekne kako je greši. I to čuo ti joj ga ubiti, kada šta si ti izigravaš s pengamberom? Pa kada ja kuralno ćemo, ti, ti imaš pokvaranijet. Ti učiš abese svaku noć na jaci da rekneš, vidi ti kako je pengambere mogao pogrešiti. Neuzubila, dokle su ljudi spremni da se izigravaju. Evo da znate što i to je, da je Mohamed Ali Svan pisao Kur'an, a ne bi sebe kritikovo. Evo ovo je dokaz moći i muđizije Kur'ana. Evo da ne zaboravim Alam Tarekefe, sad ja čude žene doli išao, išao auto da registrujem ovu novu zefiru. Zafira, zafira, nešto mi se dade u ženskim rodovima, ovam laguna pa Zafira, o bestak, vrela. Pa mi veli žena šenadnje napala, ja Alam Tarekefe kada je proći, svi pobigoši. E, rekao da i to ću im da mogu preniti dalje, onak svijet. I še naadma godilam treke, ne samo ljudima i še Učilem Učiłam treife pune nis... da ne bilje kont kada je ona rekao da je kad je učio dobo protešena, ta ipak ga še ne Kada je slaba dova kad nije, kaže nego še ne gluho, ništa ne kaže. Dobog saćaja. Ću... <laughs> Alo, ma što zavijavi kad azan učioni nisu gluhi? Nima škodi, ezan, da znate da škodi ezan je rezan. Dok se Ezan čuje, šeitan bježi. Znate li to? I kad se završi, Ezan red je toga ponovo dojde. Uđe u nuđamiju, da nas zavodi. Alka dezan Ezan uđi, koja je sila Ezan. I ne možete se čuditi tako ko ljudima škodi Ezan. Ko god je bolest, njemu škodi Ezan. Mislim, psihički. E, dobro. Iza šem su kuverjete, iza se mamfetere, te dvije suure govore o smaku svijeta. Kad se sumuce smota, kad zvijezde popadaju, Kad zemlja svoje terete izbaci, kad mora se vatrom zapali, zamislite kak će sudnji dan izgledati. Sve mi se urušava. Zvijezde, sunce, mora, zemlja, havarija, što mi rekli. I onda kad dala zamini ovu zemlju drugom zemljom, nastat će sudnji dan. Allah će nas proživiti, pa će jedna kiša, paćmo svi oživljati. Kao biljke kad narastu. Vedno li imamo takvi, ovdje se govori o onima koji krivo mjeri. Kad vagaju sebi, onda dobro izmiri, a kad drugima mora i drugačije. To bi najbolje bilo kad, ja znam, kad mi slagali drvanicu kad treba šumar nam primiti. A mi nju tako ono, gledaš da na šajta sva ulegne da baš bude ono, deset metara da dobro uklopi. A kad prodaješ, moraš šeših proći kroz jednu, jel da onaj, kroz jednu drvarnicu. Sam ne kliči na deset metara. To je ono naše slaganje drugom i sebi. Kad je nama mora i hrupan čutak, ne, ne mojde ga ka kada puno sitni. Jer što više sitniš, bezveze se beša kamare ste razumeli? E, kad bi mogli drugom ko sebi, što bi valjalo. I to bi bila pravda da volimo drugom bar kod sebi. Eto, da tako mjeriš i da vagaš kako ovdje stoji. Teško kada koji krivo mjeri. Teško njima. Ovdje se se govori o rovovima. Kad je ono djete, kad ga je vladar saznao da vjere u Boga ti joj ubiti, ne mereš me vladar ubiti, nego ima jedan način kak ćeš me ubiti, kaj kakav. Nek vas narod dođe, nik vidi kak ćeš me ubiti. Sveži me za stug, uzmi strelu i reci u ime dječakovog Boga koji je sve stvorio. Ubijamo ovo djete, da narod sazna da nisi ti Bog. Znači, djete žrtvoje svoj život da narod sazna da on nije Bog, taj vladar. I on uradi tako i strijelo i ubija djete, a do tada ga ni mogu ubiti. On na more, svi propunovno ostane, on nabrdo brdo, se strese, djete ostane. Nemere djete ubiti. I onda je rekao taj gulam u ovoj hadis. ne mereš vladaru ubiti. Samo je to način da narod sazna koje istinu. I tada je ubio ga i onda je narod povirao u Boga. A on je opet ponovo iskopo robovi i rekao, ko bude, bude i dalje vjerovo, mimo mene, Boga, u drugog Boga, saću u ovu vatru. I tako je, sve bacilo po kodbi, kao da ima Bog umjesto njega. Došla jedna majka sa djetetom malim, da ga bacimo, da je djetem u naramku progovorilo naruču, Mati, ne boj se, na istini si. Bacaj. To je ono, kad smo već govorili, kad su djeca progovorila. Zato se obo Boži zove ohdud, rovovi. Kako je narod prija patio i kakvi je sve iskušenja bilo, da se ljudi bogovima proglasili. Ja mislim da bar sad ne vidi da su bogovi, jel' da? To je, <laughs> bar to nisu odotlačili, a evo, bilo ljudi prija novere, koji su bi borili da su oni biva bogovi. Veli feđri govori onima danima, kad se ide nahađa, onima deset dana za ulhiđeta. I na kraju ovdje govori se od jednoj smirenoj duši, koja je smira. Nema i tri vrste duše. Ima loša duša, to su ne hajvanske duše, koji neće nikad, nikad umru, dalje otiću od one nizini. To su nefsule mare, one, one loše duše, zle duše. Da saćva takvih duša. Imaju one druge gdje se ja pronalazim lefsu, le, nefsu lavame, Allah se kuni, la uksumu bi la, nefsu lavame, Allah se kuni dušom koja sebe kori. To je ono kad ti pogrišiš, reknješ, joj što sam pogrišio, mogo sam šutit, mogo sam ne uradit, mogo sam ovako ilinako. To je duša koja ipak sebe kritikuje, ali ima posebne duše, pingamberske duše, vlija. nefsun mutme ine, smireni duše. Pa selakunim tim dušama i govori o smirena dušo. To je znate kakva je ta duša Abdul Omera Ibna Abdul Aziza. Pitali ga šta tebe raduje? Znate šta mu rekao? Kaže što mi Bog pošalje, to me radi. Jer ja kažem, nemam svoje žene, niti je hoću da imam, nego čekam šta će me Allah poslati, dobro. Isto kao ti čuo šta je tebi tvoja voljena poslala. I šta god da ti pošlje neke jabuka, skor smo govorili nešto sinoć o selamima, kad je posalami tog i tog, rekao, znaš, kad bi se najbile selam za Kad bi bar jabuku, limu, naranđu poslao, rekao, djej po salami dadimo ovo. Onda ne bi salam zaboravi i neke bih hedije poslo i to bi bio znak i da ga selamiš i da ga voliš. Od sada, ako nekoga dobro voliš i kad ga selamiš, pošaljimo pet maraka i onda ću ja neću, a možda tog salama. Ove ostale salame ja nikom ne prenesim, sve zaboravi. Ali ko stavi nešto u kovertu i po salami tako, to je pravo osalamljeno. Eto sad ste razumili... Da, se, da, da od voljenog nešto dobijete da se smirite ovo je za smirenu dušu, ja nisam smirena duša ja sebe korim, ne valjam i korim se ali ima ljudi koji su na tom stepenu koji nimalo ne niti šta žalosti, niti šta puno radi to su, sto, sto posto su u, u Allahom projektu ovde se Allah unije bićeš ti slobodan u ovom gradu Mekin jer nije bio slobodan jedno vrijeme nisu smilili nužde da vrši ali Allah reka u Pingameru, bićeš bit ćeš sloboda. Ovdje veš šemsidu, aha, ovdje se spominje Salehova deva koji su ubili pa nakat Allah, Allahovo čudo. Ubili su Salehovu devu, ona iz kamene izašla. Devće su ubili. Ali morao se prije toga, kaže, napit da bude ko šamućen pa da je ubije. I kaže zato, ale i dva najgora čovjeka na binalku, s koja? koje je ubio, znači, Salehovu devu i koja je ubio Hazreti Aliju. To su dva najgora stvorenja tobe, čak gore je to od faraona, koji su se usudili da ubiju Božije čuda i da hazret ali taj čudost, ubiju hazret Aliju. Leili well, ida jakša, tako mi noći kada se spusti. Vaneheri well, ida te džela i dana kad razvidni. Može li ta crca malo da šuti? Ne sam da sam mi u glavu ozvanja. Ne smetam mi psihički, nego mi u ušima ozvanja. Možeš ušutiti. Ozvanja mi u glavi. Znate, isto kad sam bio sad ja baš rećeg gor u, u dubu i djeca mi letaju. Rekao, smeta mi samo nakon što mi dekoncentraciju de izaziva ne da ne znam šta će pričati. Nego, ko da su rekao sa zapada i tamo pustio djecu pa letaju, pa ja ne mogu, ne sebe dobro kako pričam. Kad on baš sa zapada da je došao iz Danske, kako znao da sam da sa zapada, Moj nisam znao, nego vidim da mi letaju džami po džami djeca. Tamo je normalno, dovedu djecu i letaju, džaba pričaš. Oni galame i meni, nemam ja osjeća da ikom išta vazim. Jer znate kako izgleda kad dijete galame. Čujete li ovdje ozgobu? Vema je haleka <gled> dekeravel <gled> unta. Kaže, Allah je stvorio muško i žensko. A što ima veze sa noćem i danom? Zato što ni isto dan i noć, ni isto muško i žensko. A sad u nas se, se pomiješalo, i noć i dan, ne zna se kad je noć, kad je dan, nema ono da se noć smiriš, da spavaš, jer je Allah je stvorio noć da se odmaraš. A na, dan je za privređivanje. I on razotkriva, a noć prikriva. Pa je tako žensko poput noći koja je skrivena i treba da bude tako prikrivena. A muško je poput dana. I kad nestani razkriz među dana i noći, onda je to havarija. Tako isto kad nestani razkriz među muška i žensko, onda dolazi do homoseksualizma, lesbejstva i tako dalje. Nemaš više apetita na žensko, kad žensko ne liči na žensko. Jeste razumeli? To se zove animuzitet, zahlađenje. Kad, kad prije, prije je bio dernek, ono, kak se je džerdak, doživlja kad se ne hoće žena. Pa momak curu da dodini, da je ušine, to je bio doživljaj to bezahlađenja. Sad mu sve jednom krilo sjedi, jer je ohladio, zato što se pomišao dan. I no, zato Allah ovdje govori tako mi, muška i ženska. I kada žensko, što je žensko više, kada ako hoćeš da te žena voli ženski, ponašte se prema njoj muški. Je li ovo dobro? Kad si ti muškarac u kući, žena će te cijeniti, voli muškarca. Jer kad ti postaneš žena, onda ona tebe, ne želi žene, pored svega, onda ona postane muška, ona vodi naprijed. I onda vidiš koja žena ide naprijed, muško, čovjek za nju kasa pomalo. Eto sad se vode zaruka ruke, veze, to je sad demokratija, ravnopravnost. Pa su isto vremeno, idu iz, iz. ali ipak gdje je muško, muško, neki pije to bez tako, opet ga žena voli. Oni popije, ali je on muškarčina. Jeste razumeli? Kad ti postane žena u kući, pa te niko nizašto ne pita, onda ono vidi da ima ženu, ženu u kući i slijedno ju. Ne merete volit kao ženu. Znači, probaju nasilu biti muško. Ne nemoj kao onaj, da razguljevam maško, tek, već kad je sve prošlo, kad je jarane, okasnio si. Znaš, kad onaj ženio se i... Prvi put konj potuće, on kaže konju prvi put, drugi put konj potuče drugi put, kada vam pritkuću ulazi da sjašu s konja, kom potuće, kaže treći put i pišu ubije konja. A žena tek dolazi, on, on je odmah pokazala muškačina, kaže što bolan ubi konja, kaže žena i tebi je prvi put. Da se razna šta će samim biti treći put, ali on je odmah na startu nije ušla, ušla u šuću, već kazao ko je. I izvaga se to. Čim se vidi, vidi se onma k'o će biti gori, niko do njih. Jeste lahamin. Na pogledima se vidi ti koliko nju upijaš, ona tebe vidi se k'o će biti gori, k'o dolih. Odmah, bez govara se vidi k'o će u kuću voditi. U stvari, k'o će se pitati. Vidi se ko... Ne mereš ti glumiti, kad ja ću napraviti jaki, nema u ljubavi snage, jer pamijeti u ljubav isto u magaracu blatu, ali ti sam još šetoniš. Nema snage, lahamin, ljubavi, ti kad voli, ali ti si gotov. Tebe nestaje, ona te, ona te obara. Jer se ti, vidi se ko koga ga više voli, Allah me vidi. I odmah se zna ko će se pitat. Onaj ko više voli, normalno da će biti onji. A ne meraš to sebo država, ti to je Božje davanje. A ja se zadržam na ovom, ali evo da idemo dalje. Uvod duha se govori kako objeva prestala, pa je ponovo krenula, bilo jedno vrijeme prekret, pa zato se uči Allah Hekbar do kraja. Zato što, ovaj, Je ponovo objava klinila, pa tako, slavimo Boga, e, jer je ali sam bio razočarno, pa su mu govorili, eto tvoj gospodar, tvoj te gospodar ne pustio, zaboravio, omrznu te. Pa Allah kaže, ma kala nije vamakala, nijete Allah zaboravio, nijete omrznuti, evo ponovo je počela objava. I zato učimo Allahu Ekber, jer se sad razumiliš što se učio od Vedoha do Kula Zbarnacija, Allahu Ekber. Doli smo tekbir zato što Allah nije Pengember zaboravio, nije mu omrznuo i onda je objavljeno lemne šerahleke, verafana, leke, dikrek. Mi smo digli spominje na tebe. Nema sekundi kad se Pengember ne spominje. Koja se to lično u svijetu spominje kao Muhammed a.s. Koliko ga mi sam puta spominje uklanjujući. Kroz ezan. I Allah je dio tako. Njegova prsa očistio lemne šerahleke sadek Zato ovo dobro uči je teško u prsima. Kad si tužan. Uči lemne šerahleke jubo se na zikroma uči sura lemne šerahleke. Vetini ovde sa kuni smokvom i zejtanom. Ve zejtun. Tu smo već je govor, da ne ponavljali. Znači smokva iz, iz maslinovo ulje je najbolja kombinacija za unutrašnje bolesti. Elkariu je dobro učiti za strahote sudnjih dana jer tu se govori o strahotama. Ko bude hafifan, slabo će prući. Hafifan. F, f, f, f, f, f. Kako idemo? men Kako bude lahak, kada je propašće. Ako bude sekulat, ako bude težak, a to su naša dobra djela. el smo već rećili, rekao Hidu, ajto velasri, su ashabi učili kad se dugo ne bi vidjeli. Zato što govori ono prolaznosti vremena. Allah se kuni vremenom jer Bog je vrijeme. Kada je, nemojte psovat vrijeme jer Allah je vrijeme. Ko spozna vrijeme, spoznao i Boga, ali težko to spoznati. Teško je razumjeti uopće šta je vrijeme. Šta prolazi kad, kad za Boga nema šta da prođi kad je vječan. I zato na hiretu nema šta da računa ti jer je vječno. Zato je u dženetu vječno ući petka jer nema šta brojati. Ovo steška stvari. Veilul lil veilul likuli huma za ti ulume za ovo su oni koji kleveću, koji kunu nemojte klet, bolje da blagosiljate ko što je mati Strebinca Hafsa ovih zvala da Bog da tmeni Hafis bio pa je postao jedan od najjačih hafza na Dunjalku. On je znao svaku suri broju ajeta, ne stranice i brojeve ajeta. On je ovdje u Zemljičkom zatvoru pručio 3.400 puta kurana. Znači, to je bio jedan od najjačih kapaciteta Hafiza, za koje ja znam, ne znam, možda ima još fenomena, ali to je bio super fenomen Hafiz Trebinjac i da je 3.400 hatmi pručio u zatvoru. Znači, svaki dan je učio u hatmu. Pa nemojte biti oni koji kunu boje Ka se ražljutiš rećet Bog, ti se smilovaš, šta to radiš, subhanala, Jer kad navikneš, niješ rećeno, joj, nego ćeš reći subhanala, To je iz... nesvjesno ćeš kazat. Kao oni ću liću, deri ga ti ćeš kazat subhanala. Sve je navika. Pa se naviknite i blagosivati. <gled> Alem te rekefe, već smo rekli koja je to sila. Kurejiš se uči za strah. Osam, osam osamnijest puta za strah, koga je strah šeća, šećar, navudu nek sebi nauči. Erej, televiziju govori onima koji ne veri u Ne vjerujo ljudi, neće koji odbijaju. Kad sam čuo da jedna rodica vratila, sroti mi je rekao, kako si bona, smila, kad rekla sam, ne dam ništa, nisam bila raspoložena. A poslanik kaže, onaj ko ti je došao i zajsko ima udjela, makar na konju došao, kad ima svoje pravo, pen gambe, govori hadis. dadi hurmu, dadi mu deset feninga. nećeš danas pritresa Markovo mleku, nek se tako je dođe po deset feninga, ali nisi ga vratio. Ko je kabulio za iskat deset feninga, nek imaš Imaju oni što stano hodaju, znam i ja već, mnoge sam upoznal, pa po 20 milijninga žena nekad daje negdje, ako dadneš pet maraka, on to je onda ne mereš izdržati, ne jest, onaj, ko jedan kad je vikao čerke, stalno sirotinja ide, kada je čerko ovdje se ne mere izdržati, on nikom ne da, kada je ovdje nemoguće živjeti, kada je babo ne boj se, neće ti naš kodit, dok odbudeš takav, ti ne daš nikom, bo. ne, ne boj se, šta se kiraš? Ne vidi ko na sredinu zatoon kad jedan traže čovjek para on gore na vrh kuće nešto na krovu radi kaže šta je šta hoćeš kaže hajsaj ajde kad da ti rekne kaže pa ruči ruči dozd do šta hoćeš A on uporno hajsaj ajde kad je sašao kaže šta bi bil ništa dao o je u kući sašao mi smo dozd reći haj kare gore da ti rekne kad ga gore fino popio nakrao kaže neam ti šta da ti ma <laughs> kaže što nisi ono rekoš nisi do do do od makao šta ti treba da što sme đavas u Zato mi imamo videonazor ovde, ovako s kojim kući, da odmah vidimo dozgo, je li traži ili ne traži, ko jel budala ili ne znam ja. Zato je fino imati tvoj videonazor, da ne bi ja salazio odmah da znam ko s kim imam posla. <laughs> Jeste. E, to su kaj oni koji ne odbijaju siroće. Vela je hudu ala tamil miskin. I federali keledi jedu olijetim i siroće odbijaju i bjednika. Ko hoće da mu se želje isponi, ima siročadi. Pogledajte ga po glavi i dadite mu nešto. Da ti Allah želje isponi, zanijeti nešto, reci. hoću da ozravim, hoću da se zaposlim, dadni siročiti, pogledajte ga po glavi. Tako stoji predi. Ina tajna je dobro uči dušmana. Ovo je sura, kratka. Ja je često učim vrtu, svi imamo dušmana. Jer Allah ovdje daje Pengemeru najveću ljepotu, kel keusar. Ina tajna ke, keusar. Nite dajemo najveće blago. To su dženeti iz kojeg izviru Kevser Vrelo, Pejn Četiri rijeke od koje je? Meda, mlika, vode neustajale koja stalno teče. Znaš kad voda stalno teče. I vina koje ne opija. Zamisla u dženetu vina. Subhanala. I onda rekomu, daj da živim za dženet, da, da se napijem iz ovih četiri rijeke ovaj, iz Pejn Vrela. Da nikad više ne ožedniš. Vi znate da ona onaj šehid kad je nije poginuo, nego su svi u klinika šehidili i poginuli. Jedan je ostali, došla je sad pri Dakšan, hurije da poje dženevskim pićem. se seboga. Čovjek je živ, ali ovi su poginuli koji nekom priča istinu. I sad daju dženevskog pića ovima, a i zemzeme dženevskog pića, da znate, zemzeme dženevska voda, kao je ona mu Tehera. I kaže one, sad kako poje, kaže, ovo me nećemo. Pa daj, kaže, samo jednu kapu, ovaj rekni jedna se hurija, smilova i dade mi kap jednu dženeckog pića i kaže taj što nije poginuo međutim poginuli nikad više do se vodini nije napiju od jedne je kap, jeste sad razumili šta znači dženeckog pića ovo nam pada, ne drago da se ovo snima, da knaru čuje ovu ljepotu dalje da se širi sve što je hajri i evo privodimo kraju znači ta sale ili rabike venhar pa klanjaj i koli kurban već sad treba razmišljati o kurbanu da pomalo sabiraš ko, ko, ko nema. Ako ima samo nađi sebi, paj i tako. In neša nije ke huvele ebter. Oni koji tebe mrze, oni će bez spomena ostati. Oni su govori Muhammed a.s. nema muške djece, pomrla mu muška djeca. I on je ebter. Ebter znači onaj koji nema potomaka. Pa kaže Allah, oni će bez spomena ostati. A Muhammed je uzignut. A.s. Kulija se uči kad se ide kroz kajafirskog greblja. Kulija. I dobro je učiti na sunetima sabah ja često kulija učim na sunetima sabaha jer je Pengamber tako radi. Kulija i kulhuvela. Kad god hoćete neku na filu hlanjati, da li tehijete umešiti, da li kotko će na filu. Najbolja na fila je sa kulija i sa kulhuvela. Na prvom rekatu kulija, na drugom kulhuvela. Valjda ste dobro sad razumeli. Kad god uđete u džamiju, kotko će bilo kad najjačana fila. Kulija vredi četrtini Kur'ana, a kulhuvela trećini. Mnogo ste zaradili. Kulija i kuluhvela. I ona je dobra, kaže, ko će da te Allah očisti od kufra. Da ne bi te kufr ovlado, uči često kulija. Ona čisti od nevjerstva. Izađa da bude fino raspolažen za pobjedu. I ona vridi četvrtinu Kur'ana. Jer Allah govori tu kad je masovno su musmani ulazili u Islam kada se Meka osvojila. kad je došla Lahova pomoć. Tebe jeda govori o Lebu Lehebu, Amidji Pengemberovu. Zamisli sada da je Allah i Islam pisao Kur'an, vada bi mol Amidju zaštitio. Ne bi protiv svej familije pričao. Allah ga je prokralo još dok je bio živ. I nije skon to je bulevo da rekne, pa vidi mene Bog, prokraljim, idem se ja A nije se pokaju. Jer Allah istinu govori. On je njegova žena koji su trnje nosili za pingamberom. Toliko su mu radili protiv. A bratić. Ali opet kaže, kad ja je umru, pa pitali Muhammed A.S. ima li kakve fajde što mu je Amidža? Što mu je bratić poslanik? Ima li fajde kada je umru? Pa je ga neko sanio i rekao da ima fajde. Svakog ponedjeljka mu se malo olakšava azav. Olakšava mu se. Što? Zato što se obradovo kada se Muhammed A.S. rodio. Nije znao da će biti Pengamber. Dao mu štuluk. Zbog jednog dana kada se rodio, Allah mu olakšava azav, pa zar neće na počastit njegovim šefatom koliko mi sunete slijedimo, koliko klanjamo sunita, koliko imamo sunita u životu svom i koliko salavata na ne, njega učimo. Što da gubimo nadu da neće se pejgamerzana zauzmat i da nećemo da nismo umet Muhamedu. Trebamo biti sretni što smo njegov umet, Hrid, ebu lebi ima fajde. Kul hovela felekinas, ovo ko da bude zaštićen i zajtra kome se daje I naviše tri puta da proći Kuluhvela i Kuluzber Felek kurm po spotri puta. To je najjača zašta. Ništa Muhammed aleyhissalam nije drugoučio kad mi je ovo objavljeno. Čak i kad se bolestan, uči na svoje ruke i maže se po svom tijelu. Kuluzber Felek i kad te tijelo boli i glava kad te boli uči na svoje ruke i maže se tim što se naučio ili navoda nauči. Kuluhvela tri put, tri put Felek, tri put nas. Kome nije ko kom, ko će zaboraviti izutra naviše? Petkom se ja mom pa ja zaboravim petkom sedam puta kolo vela felek i nas, kao heftična zaštita. A šta bi nam to upalo? Ali evo, kad ti nešto nije dijeta, kada je, skače i pripada se, pruči triput kolo vela felek i nas, navodi nek tu vodu pije, nek se maže tom vodom. Sedam puta fatihom. Evo, sedam puta fatihom sad bi smilio. Ne treba nikud daljići, mora biti tvoje jače, neko hođe, bilo koga. Evo, imamo lijek gotov u kući, pa tu je ta zaštita jer smo i felek i nas, tu se traži zaštita svakog zla Od mrkle noće, od onih zavidnika, oni što pušu uzlove, oni što ti mogu dohakati, bilo kako. Oni vidljivi šeitana, ima ljudi vidljivi šeitana. I od ljudi, džina ljudi. Znači ima njih. i od hannasa koji unosi misli razni, svakakve misli. Evo, ljudi me pitaju, ne mene više, pol od misli. I tako da je, pa ove tri sure treba učiti zajtra. I na večer. Evo ovo bilo sa Kuluz Brnaca. Završimo da Allahu Dog uputimo da Kur'an bude naš zaštitnik, naš vodič i naš zagovarač na sudnjem danu. Amin, arham, arham.